Magiska fåglar och förtrollade djur. Sida 104 till 116. Underrubriker. Det förlovade landet, sida 109. Keltiska katter, sida 113. Omslingrad av en eldsprutande orm. Syns överst ettan som trollslända i sin kristallbur. Därunder monsterkatten, kathpalug, och tranan, gåsen och tuppkycklingen, som var tabu, och bara fick ätas vid religiösa ceremonier. Och jorden den behornade guden, kärnunos djur. Inläsarens kommentar. Djuren och fåglarna ses avtecknade i svartvitt, Längst till vänster på sida 104 Slutkommentar Kelterna trodde att deras gudar och gudinnor Inte bara tog form och gestalt av fåglar och djur Utan att det även antog dessas speciella egenskaper och kännetecken Vissa djur var särskilt förknippade med gudarna Och det behandlades med stor respekt som om det själva hade varit gudar. Männen ansåg säkerligen galten som det förnämsta djuret. Det mod som galten visade när han ansattes av jägare var ett efterföljansvärt exempel för krigarna i striden. Fläsk var favoriträtt i gästabudsalarna och både i denna och i den andra världen sattes liv på spel för hjälp. Dens andel, koradmir, den förnämligaste delen av slaktdjuret, vilken tilldelades den krigare som hade utmärkt sig mest. Gudomliga galtar och heliga suggor förekommer i många av de gamla legenderna, och det är ofta lyckobringande. Galtjakt var en omtyckt sysselsättning i de högre kretsarna. Och avbildas ofta på keltiska konstföremål En guda staty Från Öfigny I Ottmarne i Frankrike Pryds av en praktfull galt Det fanns svin i den andra världen Som hade speciella magiska egenskaper Det kunde slaktas och ätas upp på kvällen Och sedan uppstå levande igen Morgonen därpå Kronhjortar var betydelsefulla djur och förknippades särskilt med den behonade guden Kernonos som brukar avbildas som en mänsklig varelse med ett par stora horn på huvudet. Även kronhjortarna jagades för köttets skull och i sagorna berättas att de ofta användes för att locka jägare in i den andra världen. Det förekommer att människor och även gudar förvandlas till rådjur Den mäktige Fions son föddes av en gudinna Som genom en druids förbannelse hade förvandlats till ett rådjur Hon bar redan Fions barn Och man sa henne att barnet bara skulle få mänsklig gestalt Om hon inte slickade den lilla kroppen vid födelsen När sonen föddes kunde hon inte stå emot sina djuriska instinkter utan slickade honom på huvudet. Han växte upp till människa men med en toffs djurhår i pannan och på grund av det tog han sig namnet Uschin, Ossian eller Lilla rådjuret. Fåglar var viktiga och det framgår både i den keltiska konsten och i legenderna att kelterna hade mystiska föreställningar om olika sorters fåglar. Vissa fåglar ansågs olycksbringande, till exempel korpen, som varslade om krig och bekymmer. Sida 105 Tranor troddes vara förtrollade gudinnor, och det betydde otur för en krigare att möta en trana på väg till striden. Tuppkycklingar, tranor och gäss Var tabubelagda Och dessa fåglar fick inte ätas Utom vid religiösa ceremonier Det berättas även om onda falkar Och andra farliga rovdjur Det fanns emellertid också fåglar Som hade förmåga att lindra sorg Och bringa glädje Med sin sång Svanar symboliserade Kärlek och renhet Och var alltid ett gott Omen Ännu idag dödas aldrig en svan på Hebriderna. Om någon gjorde det Skulle han utsättas för hela befolkningens starka ogillande Det hände ofta att människor och djur Förvandlades till svanar Vanligen av en svartsjuk rival En svan med en guldkedja om halsen Var helt säkert en förvandlad människa ...och två svanar som var sammanlänkade med fina guldkedjor... ...var ofta ett älskande par. I berättelsen om Misser och Etan... ...uppträder den heliga svanen som symbol för trogen kärlek... ...ett vanligt tema i keltisk mytologi och folklor. Guden Misser, ...herren över elvhögen. I Breeleith i grevskapet Longford på Irland Blev en gång förälskad i en vacker, odödlig flicka Som hette Etan Efter en glödande uppvaktning giftade sig Och han förde henne med sig hem till sin älvhög Mitter hade tid redan en hustru Som hette Forna och hon blev bittert svartsjuk På sin vackra unga rival En dag stod hon inte ut längre Utan slog ettan med sin trollstav Och förvandlade henne till en vattenpöl Medan hon fylld av ond skadeglädje Stod och stirrade på pölen Antog den formen av en stor orm som sorgset väste åt Innan den återigen förvandlades Denna gång till en praktfull trollslända Med purpurfärgade vingar Trollsländan fladdrade iväg Med sina vackra vingar Skimrande i solen Och funna återvände till misser. Belåten över att åter ensam vara hans hustru Misser var tvungen att finna sig i detta För han kunde inte häva förtrollningen Och han ville inte straffa Fona Som han fortfarande älskade Trollsländan vek aldrig från hans sida Och följde honom vart han gick Mither visste att det var hans älskade ettan Och såg noga till att det inte skedde den något ont Det förargade Fona att hon inte hade lyckats förinta sin rival helt och hållet Och en dag när Mithyr och Trollsländan satt utomhus tillsammans Framkallade hon en kraftig vindil Som förde Trollsländan högt upp i luften Bort över skogarna och bergen och ut till kusten Den magiska vinden släppte Trollsländan över en ensig strand och där levde den i sju långa år i elände och misär Och de skira vingarna blev genomdränkta Och trasades sönder av det kalla, yramde, salta skummet När sju år hade gått Kom en dag kärleksguden Angus vandrande på stranden När han fick syn på trollsländans ljusa vingar Som skimrade bland stenarna Lyfte han försiktigt upp den Och tog den med sig hem Han gjorde en bur av kristall åt den Och fyllde den med blommor och örter Och från den dagen Bar han den alltid med sig Vart han gick Det dröjde inte länge Förrän man överallt talade om Angus underbara trollslända Och snart nåddes även Mither och forna av ryktena. Innan misser hade kunnat utröna mer om Trollsländan lyckades Fona skäla buren från Angus. Hon öppnade den och släppte ut Trollsländan och när den fladdrade ut i friheten framkallade Fona återigen en magisk vind som förde den bort ännu en gång. Hjälplöst kastades den kors och tvärs över Irland tills den slutligen blåste ner i Alstert på taket till en borg Ner genom rökhålet Ner i gästabudsalen Och rakt i en vägare Som husets fru Ettar just satt och drack ur Ettar svalde trollsländan Utan att märka den Och nio månader senare Födde hon en dotter Som hon kallade ettan. Ettan hade samma namn som förut, men mindes ingenting av sitt föregående liv eller av de olyckliga åren som trollslända. Hon växte upp till en vacker ung kvinna. Vid denna tid var Johi Arem överkonung i Irland och härskare över alla de andra kungarna. När han hade varit kung i ett år befallde han att en ståtlig fest skulle hållas i Tara. För att fira årsdagen Trots kungens höga ställning Var det ingen som ville komma på festen För kungen hade ingen gemål Och att en kung var ogift Stred mot skick och sed Johi skickade sänderbud Över hela Irland För att hitta en passande brud Det besökte varenda hövding i landet Men när det fick se ett ettan visste de med ens att hon var den rätta sida 108 Johi begav sig genast till Brilith för att be om hennes hand han fann henne sittande i gräset bredvid en källa med klart pålande vatten hon höll på att lösa upp sitt hår för att tvätta det och plockade bort de gyllne kulorna som höll samman håret och kammade ut med en skimrande silverkam med guldinläggningar. Bredvid henne stod ett tvättfat, också det i silver, med inläggningar av ädelstenar och dekorerat med fyra gyllne fåglar. Hennes vackra vita armar var nakna under den mörkt purpurfärgade manteln som hängde från hennes axlar. Och Johi såg att hon bar en klänning med silverkanter och en grön guldbroderad silkestunika som var hopfästad med nålar av skinande silver och glimmande guld. Johi blev förälskad i ettan i samma ögonblick som han såg henne och stod helt betagen av hennes skönhet. Hennes kinder hade samma färg Som vilda fingerborgsblommor Ögonen var blå som hyacinter Och hyn som var lika ljus Och klar som nyfallen snö Fick läpparna att glänsa Ännu rödare Allt hosserna var fulländat Allt ifrån De långa smala fingrarna Till de smäckra vristerna Och de små välformade fötterna Johi he... Och hans följeslagare var övertygade om att hon tillhörde folket i älvhögen. Men när han bad om hennes hand, berättade hon att hon var dotter till ettar, och att hon hade älskat honom sedan hon var barn. Det gifte sig genast, och alla gladde sig över att kungen hade gjort ett så gott val. Det dröjde inte länge förrän folket i Brilith fick höra talas om Etans enastående skönhet. Och misser förstod genast att det måste vara samma flicka som han hade varit gift med för så länge sedan. Han klädde sig som en helt vanlig ung man och skyndade till Tara. Han berättade för Etan vem hon var och att de hade varit gifta med varandra. Varför lämnade du mig? Frågade ettan, som fortfarande inte mindes något av sitt föregående liv. Fona förtrollade dig, svarade han. Följ mig tillbaka, hem, till den andra världen. Ettan avvisade honom föraktfullt. Inte lämnar jag Irlands kung för din skull, sa hon. Hur ska jag kunna tro dig, när jag inte ens kommer ihåg dig? Förkrossad lämnade Misser Tara Men återvände kort tid därefter Nu som ståtlig ung krigare Han berättade för Johi vem han var Och sa att han hade kommit för att spela ett parti schack med honom Johi sades vara den främste schackspelaren i landet Innan det började Frågade han vad det skulle spela om Förloraren betalar vad som utkrävs av honom föreslog Mithair Det går jag med på sa Johi, som var säker på att vinna och så började det Flera partier spelades och varje gång lät Mithair Johi vinna och gav honom allt vad han begärde men den sista gången slog han kungen som varit övertygad om att han själv skulle vinna Vad begär du? Frågade johi. Att få hålla ettan i mina armar Och kyssa henne sa Mither Joji satt tyst en stund Men han kunde inte bryta sitt ord Så han sa till sist Kom igen om en månad Så ska du få det du begär Misser for därifrån Och lovade att komma igen efter en månad Johi gick genast till druiderna för att höra efter vad som kunde göras. På deras inrådan kallade han alla Irlands krigare att stå vakt runt Tara den dag då det var sagt att Mither skulle komma. För om Mithir inte kom till ettan på avtalad tid, sa druiderna, var Johi inte längre bunden av sitt löfte. Den utsatta dagen kom och portarna till Tara bomades noga igen. Johi och Etan befann sig i palatsets innersta rum omgivna av krigare och kände sig säkra på att inget skulle hända dem. Som ur tomma intet stod plötsligt Mither inuti ringen av resta spjut. Och för första gången såg ettan honom i hans rätta gestalt Utan någon förklädnad Och gudomligt skön Och när han sa Jag har lovat att jag ska få hålla dig i mina armar Gjorde hon inte motstånd Vid Mithers första kyss Återvände hennes minne Hon kom ihåg hur mycket hon hade älskat honom och kände att hon fortfarande älskade honom. «Ta mig med dig!» bad hon. Innan Johi och hans krigare han hindrade dem hade er tagit sina vapen med ena handen och ettan med den andra och fört henne med sig upp genom rökhålet. Kungen och hans män sprang ut ur palatset för att se om det kunde få fat i dem men inte ett spår syntes av vare sig krigaren eller den vackra ettan Sida 109 Det enda de såg var två svanar Som var sammanlänkade med guldkedjor De båda fåglarna cirklade långsamt runt Tara Och flög sedan mot älvhögen i Briliff De stora vingarna slog i jullig endräkt och harmoni Och de gyllne kedjorna glänste i solen så återfick Misser sin hustru ettan och förde henne hem, och därefter levde de lyckliga tillsammans i den andra världen.